טוב, שלום לך, כאן ליאור דבורצקי, ברוכה הבאה לתוכנית הליווי והייעוץ שלנו לזוגות נשואים. לפני שנתחיל אני רוצה לעשות הקדמה קטנה, ולספר לך מה הוביל אותי להקים את תוכנית הליווי הזאת. במשך שנים, בהם אה, עזרתי לזוגות נשואים לפתור את הקונפליקטים והקשיים איתם הם באו אליי, זיהיתי שכמעט אצל כולם, הקושי הנוכחי איתם הם באו אליי, הוא תוצאה של קושי אובייקטיב מסוים שהופיע אצלם במהלך הקשר ומכל מיני סיבות לא טופל כמו שצריך, פשוט מחוסר כלים בדרך כלל, קושי שהיה הרבה יותר קטן ושולי מאשר הבעיה הנוכחית שאיתה הם באו אליי. והוא, אותו קושי פשוט הלך וגדל והתפתח לבעיה זוגית שאיתה הם כבר פשוט לא היו יכולים להתמודד לבד ואז באו אליי. עכשיו, אם הייתה להם הדרכה צמודה כשהקשיים עדיין היו קטנים, הם לא היו מגיעים להסתבכות שהובילה אותם אליי, וכך הם היו חוסכים הרבה עוגמת נפש, בעיקר עוגמת נפש, וגם הרבה כספים. תוכנית הליווי הזאת אמורה לתת את אותו מענה ראשוני לקשיים הקטנים שעלולים אחר כך לגדול ולהסתבך. דבר נוסף שזיהיתי זה שגם אחרי ש... כבר סיימנו את תהליך האימון והייעוץ ושני בני הזוג כבר הבינו איפה היו הטעויות שלהם ומה הם צריכים לעשות לפרטי פרטים, כן? כל זה אחרי שבנינו יחד תוכנית עבודה זוגית מסודרת. ואז מה שהיה קורה שכשהם היו יורדים לעולם ומתחילים ליישם את הדברים הם היו נתקלים בקשיים שנובעים מכל מיני הרגלים קודמים מאוד חזקים והם לא תמיד ידעו לתרגם את הרעיונות שדיברנו עליהם בפגישות לפעולות והנהגות מתוקנות. היה להם קשה ליישם את זה ביום יום שלהם. ואז הבנתי שבאמת הדבר שהכי חסר היום לזוגות זה ליווי צמוד ויום יומי. לא רק הבנה תיאורטית של התהליכים, שגם זה מאוד חשוב, אבל מעני ישיר ומהיר, כן, לפי ערך, מול ההתמודדויות השונות שצפות ומתעוררות ביום יום שלהן. זה בעיקר מה שחסר. וזה בעצם המטרה שלנו בתוכנית הזאת. ואני רוצה להגיד לך, לבשר לך או להבטיח לך, שמהיום את כבר לא לבד. בעזרת השם, אני אלווה אותך במהלך הקשר הזוגי שלך עם בעלך ואעזור לכם. להתמודד ולפעול בצורה הכי מדויקת ומתוקנת. בעזרת השם הסיוע הזה גם יאפשר לכם אחר כך להעצים את המערכת הזוגית שלכם ולרומם אותה מעלה מעלה בעזרת השם. אז מה אנחנו בעצם מחפשים, כן, בתכלס? תראי, באופן כללי ישנם שני ממדים שמתוכם אנחנו יכולים לפעול. תור או תיקון. מה זה תור? המימד הטוי שלנו, כן, טוהו מלשון טוהו ובואו, בלאגן, המימד הזה הוא במהותו מימד אנטי-זוגי. ולכן, כשאדם פועל מתוך המקום הטוהי שלו, התוצאה היא משבר זוגי, כן, ברמה כזאת או אחרת. וזה כלל שאני רוצה שתזכירי, טוהו שווה לבד. ולכן המימד הזה, מאוד לא טוב לנו בקשר זוגי, כי זוגיות זה ביחד. לעומת זאת, הממד המתוקן הוא תמיד מחולל הצלחה. למה? כי במהותו הוא חיבור והמוניה, ולכן כשאני מביא את המקום המתוקן שלי, תמיד תתחולל הצלחה זוגית, לפי ירך. המטרה שלנו בתוכנית הזאת היא בעצם לעזור לך בעזרת השם למצוא בכל סיטואציה שבה את מתמודדת את המקום המתוקן. להצליח להגיב בצורה מתוקנת מול סיטואציות שבאופן טבעי מעוררות דווקא את המקום הטועי שלנו, כן? וזה לא כזה נדיר בקשר זוגי, כן? שפתאום קופץ אה, משהו טועי. אז איך זה בעצם הולך לעבוד? אז ככה, ברגע שאת מרגישה שיש לך קושי מסוים, התלבטות מה לעשות, מה לומר או אפילו מה לחשוב ביחס למצב מסוים. את לא מהססת, את פשוט שולחת לי הודעה בפרטי, הודעה פרטית, ומתארת לי את ההתמודדות מולה את ניצבת. אני מאוד משתדל, אני מאוד אשתדל לענות בהקדם האפשרי, כשהיעד שאני מציב לעצמי זה לענות תוך מקסימום 24 שעות, כן? בלי נדר כמובן, ואם מדובר במשהו מאוד דחוף, יש לציין את זה בגוף השאלה, פשוט תצייני את זה. עכשיו, את השאלה יחד עם המענה שאני נותן אני מפרסם בעילום שם כמובן בקבוצה, בוואטסאפ. ככה שכולם יוכלו ללמוד מכולם. זה גם ערך מוסף מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, את לא רק מקבלת מענה אישי לקשיים שלך, אלא את בעצם לומדת מהקשיים גם של האחרים. עכשיו, ישנם נושאים שלא שייך להעלות אותם בפורום פומבי, ואותם אנחנו לא נפרסם בקבוצה. כל השאלות והמענות יועלו בעזרת השם לאתר חברים סגור, ושם תוכלי לקרוא ולהאזין לשאלות והתשובות הקודמות. ודבר נוסף שמאוד חשוב לי להדגיש, ישנם קשיים שקשורים יותר לעולם הפנימי של בני הזוג, והם לא יכולים לקבל מענה במסגרת הנוכחית. ישנם גם סיטואציות מאוד מורכבות שדורשות בירור הרבה יותר רחב ועמוק וגם הם לא יוכלו לקבל מענה במסגרת הזאת ואני בטוח שתקבלו את זה בהבנה. פעם בחודש גם נקיים בעזרת השם הדרכה מיוחדת לחברי התוכנית, זה יתקיים בשיחת ועידה טלפונית כדי שנוכל גם להתקדם מבחינת ההבנה התיאורטית של הדברים שזה לא פחות חשוב. זהו כמו שאמרנו העלות של ההשתתפות בתוכנית היא 95 שקלים לזוג כרגע, המחיר הזה הוא כרגע לשנה, אין התחייבות, זאת אומרת ניתן לצאת מהתוכנית בכל רגע, וזהו, אני חושב שעברתי על הכל, אני חושב שאנחנו מוכנים להתחיל בעזרת השם, אז את מוזמנת להתחיל להיעזר בי, וכמובן אם יש משהו לא ברור, אם יש הערות, ראיונות, עכשיו או לאורך התוכנית. אני כמובן אשמח לשמוע, אני כאן בשבילכם. זהו, אז שיהיה לנו הרבה הצלחה, בינתיים בשורות טובות והצלחה רבה בטוב הנראה והנגלה.